Почти там няма да става дума за света на животните, даже не за тези, които са в зоопарк, а почти там преживяване с това странно заглавие у заглава на изложбата на Димитър Маринков, който сега е на телефона. Здравейте, господин Маринков. Вейте добър ден на вашата ваша многоройна аудитория. Интересна изложба, която се откри преди дни в галерията, малката галерия към фонда 13 века България. Нека първо дочуем да да. Греди Аса, какво каза на откриването. Буквално секунди. Ще днес много благодарен на този прекрасен художник, че успяхме близо година и половина до господин да дойде в тази малка галерия на 13 века България. Димитър Маринков, защо е било трудно склоняването? Не обичате публичността, а картините плачат за това да бъдат видяни от човешко око. Да. Има ли нещо а, такова? Не, не бих казал, че беше чак толкова трудно, но все пак се изисква процесна подготовка, взлед на точката на концепция и въобще. Изисква време целият процес на подготвяне на една изложба. Предполагам, че всички знаят за какво става въпрос. Какво означава почти там преживяване и къде е това? Ами, къде? Значи, на практика това е термин от психоанализата в частта си, в която изследва съня. Но, но аз опитах да го погледна от една друга гледна точка, чисто а, лично моя. И смятам, че погледната по някакъв начин той е пресъздава въпрощава в една истина за процеса, наречен живеене като цяло. Който е свързан с едно непрестанно движение между точка A към точка Б, в която всяка изминала крачка се появява нов хоризонт или може би ново предизвикателство, пък и вероятно нов мираж, свързан с това непрестанно движение и нашата същност, на практика не се намира почти някъде до някакво ново изживяване. Поне така си го обяснявам за себе си. Сновидения. Съновидения да, и миражи в много ярки цветове. Свързани с по подсъзнателното състояние, с, съня, с а, такъв тип преживявания, които не може реал, съзнанието да си го обясни в реално време, откъде е на практика всичко това, как се появява. Но това е, аз реших протеста на движение, едно прекрасно преживяване, свързано с пътуване, да кажем едно приказно пътуване през подсъзнателното, ако мога така да се изразя. Нека да чуем заедно а, оценката на един а, критик на изобразителното изкуство, какъвто всъщност е а, Георги Лозанов и какъвто е Георги Лозанов. Нека така да го кажа. Усещането, че сме виждали тези образи едновременно, някъде дълбоко в нас и някъде отвън. За това говореше той на откриването, но нека да го чуем за секунди. Не бъде, е, живопис, много литературна, много говори и затова е много трудно, че да Тя даже излежда като една иллюстрация на текст, на ненаписани текстове. Има възметрата на тези картини текстове и ако търсиш може да намериш и авторите, може да намериш и препаратите. Това, което ми хрумна е в сериала но, но не за тематична близост, не, не. Аз това, че за «Туинпикс» се питахме, мен, този сериал дали принадлежи на масовата култура или е някакъв естетически поглед към масовата култура. Нещо такова се случва с картините. Много това мани какво. Те едновременно са масова култура, хубави е извискана думата, нека това не е, Те, е прозвучил. Справитно сега ще кажат какво има преди. И Едновременно са интерпретации на масовата култура, на нейните механизми, на начинът, по който се случва и по който ни влияе. това си интересни. Те хем са някакси мамещи лакомията на повред, иска да ги гледаш. Те са нещо, което заброявам, което визуалното изкуство се случва много я, то да може да забавлява, Дори на моменти да ти стане весело, това е някакво изобразително фентъзи. Източници, близко до приказката, до фантастичната приказка, с нейните герои и с нейната сюжетна и а, всякаква друга свобода в от разказ. Откриваш в тази фентъзи корените на сюрреализма на сюреалният предмет, така както той се композира от реални предмети правиш един невъзможен нереален предмет. Взимаш нещата, които ти попадат около теб или които ти минават на съзнанието и композираш в нещо, което не може да бъде съзнато и не може да бъде около те. А това е един реализъм, който отпраща назад към начин пол, който помните композиращи образи от зеленчуци, които насладваше един към друг докато се превърнат в лица в зловещи физиономи или в весели персонажи или в шутови. Тук има същия подход. По този начин се изгражда сюрреалък предмет, но не с реалните предмети, а с образите, които плуват в съзнанието Които фентази, културата и масовата култура пообщо е създава. И в нашата глава пътуват такива образи. Този сюрреализъм който фактически се оказва в основата на масовата култура, който можеш да видиш в анимацията, можеш да видиш в екшените, можеш въобще да разчетеш масовата култура като вариант на сиориатизма. И фактически тук е да се конспира да имат тези механи разконспирирват е, тези механизми. Да. Димитър Маринков, художника, преобръщане на Рчимболдо за това говореше ами, и доцент Лозанов, той прави човешките тела от зеленчуци и плодове, а при вас човешките тела са корените, корените на нещо друго, на едно ами... усмихнато слънце, например. Да, има много корени в моите твърби, но всъщност е, да кажа нещо което, към допълнение към това, което каза и че... Аз съм се опитал да вкарам една експресия и абстракция в а, контура на натурата. Тоест а, една позната форма, която е изградена от тотално а, абстрактна материя, което може би пък ме приближава до някаква степен до подвизите на Джаксън Полък и някои нудернести. Тоест а, опитал съм се да избера а, тип изразителни средства, които са характерни за различни периоди на изобразителното изкуство, доколко се е получило това вече ще каже публиката. Един, но... Един да. въпрос, който възникна в мен. Човекът или природата предпочитат? Ами, значи, каквито извини да прави човекът, той никога няма да бъде в състояние да унищожи природата. Може би това е единствено, има тази сила, имат някакви космични сили, но определено смятам, че човека трябва да се благодари на природата по някакъв начин. Той не го прави и по-скоро природата, въпреки че съм човек, в крайна сметка. <съща> Интересно. Да. Илюстрация на нещо, което не може да се илюстрира, на текст, който ние дописваме, както каза Георги Лозанов. Ако нямахте средството на живописта, а как щяхте да го кажете? Ами, пъл, всички изкуства, както знаем много добре, те да се допълват. Но вероятно имате предвид, ако бих използвал дубки писани, усещам ще бъде музиката или, по-скоро, стилът индустриал-рок, на който съм голям почитател, тъй като той е с на колажен, колажен принцип и до голяма степен така някакво вътрешна интуитивно усещане към този тип колажиране на различни средства, възможности, предметност. Това ми харесва индустриал-рок. Да. Не знам дали можем да реагираме толкова бързо с музикалната редакторка Елена Ангелова в момента. Аз ви благодаря за на участието в Хоризонт до обед. Художника Димитър Маринков изложбата му продължава в Малката галерия на Фонд 13 века България.